בראשית פרק י"ז. ויהי אברהם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא אדוני אל אברהם, ויומר אליו: אני אל שדי, אתהלך לפניי, והיה תמים, ואתנה בריתי ביני וביניך, וארבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמר: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 זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, ובין זרעך אחריך, המול לכם כל זכר. ונמלתם את בשר אורלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם. ובין שמונת ימים המול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית ומקנת כסף, מכל בן נחר אשר לא מזרעך הוא. הימול הימול יליד ביתך ומקנת כספך, והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. והרל זכר אשר לא הימול את בשר עורלתו, ונכרתה הנפש ההיא מעמאה, את בריתי הפר. ויומר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה, וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה, והייתה לגויים, מלכי עמים ממנה יהיו. ויפול אברהם על פניו, ויצחק, ויאמר בליבו, הלבן מאה שנה ייוולד? ואם שרה הבת תשעים שנה, תלד? ויומר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. ויומר אלוהים,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 אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת. ויכל לדבר איתו, ויעל אלוהים מעל אברהם. ויקח אברהם את ישמעאל בנו, ואת כל ילידי ביתו, ואת כל מקנת כספו, כל זכר באנשי בית אברהם, וימל את בשר עורלתם בעצם היום הזה, כאשר דיבר איתו אלוהים.